Zainako erzaltzen dutan, leheni, berda, e, egian, e, badu antxu izala, maurte adinarea da dinareada antzatzen, eta berda, lehenik gazter tokia utzi, eni politika da hori, berda, beti gazter utzi. Zora eoiten ziraik bertokean ez daungi, ez dut eginaik politikako gizor hori bezala, sora mandat eta zora, zora, zora luzaz eoiteak, jokampo ez zartzen dut egen Ni nahi dut gazter tokia utzi beti. Asperteaz e, ziren, hemen? Aspetaje, bon, balgi zu badu bi uxteiani ke eh, eritasun unekin nain itsalar beti borrokan, eritasun horrek bizia eh, bizki kamiatu du. Hola da bizia, eh? Hori da gazoina handin eta ikoba alere. Ba, hori da ba. ba. Eritasun horrekin ezerauzuin estut uh, nautanen iten, estut berindaga Eta nahiz bergizona. Nauri saltzen duzu zu? hori nauri saltzen dut, bordereko trektor bate. badu deian antropriz handi bat, nahi dugunagin eskolegirat, lanian artzerat, eta behar bat ez da eskolduna. Etzen beste maneraik, e, ni hauke uste nuen ehengo gazte bat edo eskoldun bat edo barriko alderdikoa edo gortzakoa edo nainikoa, uste nuen izan entzaren hor ez, bon... E, Ez hemen ez da gaztainiz edo, bon, egia, egia errameherdara gure ofizioa ez dela, ofizioa izeta, ofizio bortzitzada, ez da tenoreik. Besti errameherda, ofizioa maite delaik, bestien servitxeko girela bete. Eta gazten pentsut pentxut, olako aferra bat ere, sos balio dela, ez da ere, jakiten da zon batetan saldozu? Ba, jakitena ez da ki eten Baina, xatzen uh, du bere Bresiuan, badu oita urte... Isala, eta, ehenko, horiaketa maurte honetan, diloa ezagutu dutana, rua espanciatu berba hain berriz bilzia, ez ez ez ez ez ez ez ez Teknikoki batimendu gusia, ez dakit ez duzun ala ez, nola da? Batimendu gusia hau erretan duzun bezala, eriko e da, denden da. Nik, Erosinien an 80, ehen oso 87 88 au oh En 88 1888 en 91 1891, le fonds de commerce, Henri Renéli, l'énau quoi, où ça peut aller Il y a un travail qui a été créé, il y a un travail qui a Intzien trinketa ankatruben dizet, eta hola anuntzatu an an an gira. Gainian In ba apartamendi bat ere? Bai, badut, lehen estaiak federazonea da, bire lehen estaiak federazonea, eta ni hiluaren estaiak apartamendu bat ekin. Lefondokomartza bada hemenengoengo sola, sala hori lehen estaiakoa bilkura egiten duzien bezakio hori, eta en apartamendua hori da. Zeratxik itzen duzu mar, hori tamar ah, urte hori Hemen badut, memento gaitzak giani, memento goxuak, Memento ikulgarriak bena... Ikul... Dio, Memento xarrake, hori eh. erran nahi dut. Eh. Memento hona pasatzen duzu, laik? Memento xarrake, iaite etut zo. Zara Memento UB-ena, gogoan duzuna? Hani gogoan pilota partida bat, Itxospe eta Karikar, Dufur eta Biskobin partida hemen, Mazter eta, handebi final, partida isi erikoa. Hor, Loreatorin partida. Le, trinke txarrean zen hori, trinke txarien. Eta la Memento Avenimento chegaram a tutto diretta 2000 amministrazioni che avrían una chiusura forbe ta administrazioneko jende horie sautzetu sololakoa tien eh, bigitan hartu eta nik e ezini Eta pentsatzena erran nien gizton horiek, eta otako tai uka nien bilaitea uh, fermeturitxeik. Modern trinketea zinez bilakatu da pilotain leku handi bat Galduko de hori? Ez ez, ez, ez da galduko. Ni hau dut, nahos eberri horiek eta berre laguntzeko, ezpitute pitu tepilota sohakenik ezagutzen. Hori, hori izanen oso, udontan mazterrenako eta pilotainako jo hemen izanen oso beti.